Tervetuloa mukaan merkityksellisiin keskusteluihin. Minä olen Mika Korhonen. Ja minä olen Minna Liminka. Viime viikolla saatiin ideaa, että voitaisiin tehdä yhteistä podcastia. Joo, ja laitettiin se nyt heti sitten tuotantoon. Niin, kannattaa mm. yleensä kattaa kaikki ideat niin laittaa heti käytäntöön, ja pää niistä näkee, että mitä siitä syntyy. Mm. Tota, sä sanoit, että saat miettiä tätä ideaa jo pidemmän aikaa. Mä oon miettinyt, joo, koska mä oon jonkun verran tehnyt videoita, ja mä oon niin on kiehtonut sitten myös tämä podcast-ajatus, että tässä voisi kuitenkin vähän sitten syvällisemmin mennä niihin teemoihin, koska videot on hyvä pitää lyhyenä, mutta podcasteja on taas kivempi kuunnella vaikka lenkillä ja ne saa olla vähän pidempiä. Niin. Joo. Mutta mulla ei ollut oikein ideaa. Mutta onneksi meillä nyt on ainakin tekniikka tässä. Ideakin varmaan tulee. Joo, mä voisin heti niinku propsit antaa tuolle. Noalle, eli mun pojalle, jonka, jonka tota, kassista mä oon pöllynyt nämä kamat. Meillä on tota, ammattidigitaali digitaali ja nappimikit ja pienen ihmettelyn jälkeen saatiin tämä tekniikkakin toivomaan, että ainakin nämä menee niinku nauhalle. Mm -hmm. Se, että mitä tämä sisältö tulee olemaan, tähän me ei vielä tiedetä. Ää, minkälaista palautetta saat saanut niistä videopläjäyksistä, joita saat oot tehnyt? Kyllä mä niistä on saanut ihan hyvää palautetta. Että mulla on muutamia faneja, jotka niitä sitten kattelee, mutta aika harvokseltaan niitä tulee tehtyä. Joo. Mua kiehtoo tässä ajatuksessa tästä podcastista, niin tämä keskustelu. Mm. Koska välillä tuntuu, että itsekseen jos alkaisi höpöttelemään, niin pystyykö pysymään asiassa? Ja mitenkä mm. kauan? Tietäähän sen, että tuolla on joku kuulijajoukko, mutta että missä kohtaa se lähtee niinku överiksi, että alkaa puhumaan itsekseen omia juttuja ja niin. kuuntelia menettää mielenkiinnon, mutta tässä on tietysti se, että jos niin tehdään tätä tällainen ja kahdestaan, niin toinen voi syventää toisen ajatusta, että aina kun tulee jotain kiinnostavaa toisen suusta ulos, niin toinen voi sitten tarttua siihen ja pohtia, että. Kyllä, ja sehän on just nimenomaan tuolla työelämässä se rikkaus, että jos vaan käydään niin jatkuvasti niitä yhteisiä keskusteluja, niin sehän koko ajan sitä kokonaisuuden ja yhteisen ymmärryksen rakentamista, että se vaan jännästi lähtee ne ajatukset jalostamaan. Joo. Vähän pohdittiin tässä, että mikä, mikä se voisi se aihepiiri olla, että mistä me keskustellaan. Mä oon käynyt tuossa viime vuoden puolella ja tämän vuoden alussa niin kurssin kuin Soul Driven Leadership. Mun kaksi hollantilaista kaveria vetää tämmöistä kurssisarjaa, joka koostuu kahdesta kolmen päivän Kurssista. Ja no, yksi ajatus tietysti on siitä, että voisi alkaa sitä samaa sisältöistä kurssia tuomaan tänne Suomeenkin, mutta minua kiinnostaa kyllä nämä teemat ihan sinälläänkin. Ja nämä teemat on kuunteleminen, yhteisö, luottamus, sitten tämmöinen sielu tai ydin tai tarkoitus, mikä on siellä ihan sisällä, viidentenä merkitykselliset keskustelut ja kyvykkyyksien kasvattaminen. Ja tässä on semmoisia teemoja, että näitä voisi niinku vähän penkoa syvemminkin. Meille tuli idea heti, että kutsutaan jotain vieraita sitten mukaan. Mm, ehdottomasti. Ja kun sulla on jotain nimiä mielessä, ei nyt lähdetä paljastamaan tässä suurelle yleisölle. Mutta ei olisi... paljasteta, mutta kyllä mulla on mielessä, että ketä voisi vaikka vähän kysästä. Joo, mm. olisi tosi kiva ää, jotenkin myllyttää vähän, niin vähän tämmöisen talk show hengessä ehkä, näitä mm. ajatuksia. Sen sijaan, että jotenkin nojaa omaan vajavaiseen ymmärrykseen jostain asiasta, niin sitten samalla oppia siitä, että mitä joku, mitä joku vieras voisi tuoda lisää omasta näkökulmastaan ja omasta kokemuspohjastaan tähän keskusteluun. Niin, se on kuitenkin jokaisen käsitys on erilainen ja sitten se liittyy myös aina siellä yrityskulttuuriinkin, että millä tavalla sitä pystyy siellä toteuttamaan ja mitä mm. se siellä merkitsee. Niin. Mm. Mutta hei, tiedät, ennen kuin aletaan näistä juttelee, niin mä voisin kertoa, että miten me ollaan kohdattu, vai onko meillä käsitystä siitä, että me ollaan tutustuttu. No hyvä kysymys. Mä en kyllä ees muista varmaan ensimmäistä. Muistatko sä? En mä varmaan ensimmäistä kohtaamista, mutta kun ollaan kuitenkin IT-alalla, molemmat oltu pitkään, mutta me ollaan koskaan oltu samassa työpaikassa. Ei olla. Mm. Et mun mielestä me ollaan tavattu jossain tämmöisessä opiskelijatapahtumassa tai missään lautu. Ehkä saarnaamassa tai... Niin, kyllä. Tota, me ollaan sen sitten niin kuin satuttu tekemään kaikenlaisia juttuja yhdessä. Mm, mm. Jotenkin ollaan tunnistettu toisistamme samanlainen hulluus. Kyllä, tai ehkä semmoinen, että ei ehkä ihan mahduta siihen <laughs> samanlaiseen raamiin kuin missä monet ihmiset on. Joo, tämä on semmoinen lohduttavaa, yhdistävä tekijä. Joo, ja sitten meillä on niinku, tässä... Niinku, lyhyen ajan taustassa samaa, samaa kokemusta, kun me ollaan about samoihin aikoihin hyvätty yrittäjiksi. Joo, tai tullut. oikeasti irtisanottu. <laughs> niin. Ja sitten se yrittäjyys on tullut vasta sen jälkeen. Joo. Ja sitten ollaan vielä molemmat just nyt semmoisessa tilanteessa, että ei oikein tässä tiedetty, mitä kaikkea tässä oikein niin. tekisi. <laughs> Sekin on tota hieno juttu. Joo. Mä oon tota aina tykännyt sun semmoisesta niinku räväkkyydestä. Mm. Ehkä semmoisesta niinku vasta... Vastavirtaankin soutamisesta, että sä et ole kyllä sellainen, joka myötäilee huonoja ajatuksia. Mm, joo, se on kyllä ihan totta. Ja, ja tota, sitten sä oot rohkea. Ja rohkeus tässä kohtaa, niin mä en tarkoita sitä, että on niinku rohkea kaikissa asioissa, vaan rohkea siinä, että menee koko ajan eteenpäin. Vähän niin siellä rajoilla, että uskallaanko mä tämän tehdä, ja sitten uskaltaa, ja sitten taas seuraavalla kerralla menee taas yhden laksauksen eteen. Mm. Ja mulla on tullut sellainen kova sinusta, että teet vähän niin kuin tietoisestikin pikkusen koko ajan venytä sitä rajaa, mm. että mitä mä vielä niin kuin uskallan tehdä. Ja sitten vuosien varrella tietysti, niin, niin tota, me ollaan nähty monta kertaa tämmöisissä niin risteyskohdissa. Joo, jo. Ja tota, keskusteltu pitkään ja hartaasti. Ja juotu kahvia ja tavattu eri paikoissa. Ja mm. Vähän ehkä minusta tuntuu, että tukenakin toisillemme siinä, että kun ajatellaan vaikkapa ihmisten kohtaamisesta samalla lailla, niin mitä se sitten tarkoittaa ja minkälaisia haasteita on ollut ja mitä toiselle kuuluu sitten työelämässä ja mm. mihin se näyttää uraa vievän ja niin edelleen. Kyllä, joo. Kiitos. ja sanoja ja oikeastaan voi niin No varmaan tunnistat vähän itseäskin noista samoista teemoista, että samalla tavalla niin kuin vastavirtaan aika monesti olet mennyt. Ja se on kyllä totta, että aina silloin kun itsellä on ajatukset aika jäsentelemättömiä, niin sit mä oon ottanut sinuun yhteyttä ja sitten on taas joutu kahvia ja keskusteltu. Ja jotenkin ne palaset aina menee kohdalle, että ihan hieno coach oot kyllä. No kiitos, kiitos. Ehkä tuosta kahvista pitää vielä sanoa, että nyt jos meitä haluaa siis kutsua johonkin, niin varmaan niin kannattaa kahvia kahviellä kutsua, että tänään otettiin iso riski ja mentiin tuohon paikalliseen nurkkaan ja miettimällä, että onkohan siellä niin Salodoa vai Kultakatrina, mutta siellähän oli ihan tumma pahto presidentti. Niin, se oli ihan hyvä yllätys. Joo, kyllä. Ja pisteet siitä eikä ollut itse kovin kallis. Niin, no ei, se oli varmaan joku euroviisikymmentä niin, tai jotain. Niin oli joo, ja sitten siellä oli sekin hyvä, että siellä ei ollut houkutuksena mitään niin kahvin kanssa. Jos <laughs> niin. tälleen näin nätisti tämän muotoille. että ihan meni niin niin, muustana tai maailmaa. Niin, on lounaspaikka, mutta en ollut koskaan käynyt siinä ja on se ihan miljoona sellainen kiva. Joo, kyllä, mutta että eihän, niin kuin, äm, eihän se ole. Mutta paljon paikkaa kysyä, että missä me, on, missä me on näitä keskusteluja käyty, että enemmänkin se tarvitsee aikaa. Mm. Tunnin mm. juttelulla ei yleensä pääse oikein mihinkään. No pari tuntia pitää kyllä siinä olla. Että. Joo, kyllä. Toinen varmaan mikä niin meitä yhdistää mm. on se niin työuraan jotenkin käsitteen erilaisuus meillä. Mm. Että Ehkä ollaan oltu jo, ehkä se on kokemusta sitten, että ollaan varmaan molemmat oltu semmoisissa positioissa, että tiedetään, että siellä päässä, siellä ylhäällä ei ole paljon mitään tavoiteltavaa. Mm. Oma arvo tai se, mitä halutaan työssä tehdä, niin se tulee jostain ihan muusta. Joo, siinä mennään sen merkityksellisyyteen aika vahvasti. Joo, mm. ja sitten ehkä sitten noihin niin kuin ihmisiin, mm. että semmoinen aito, vähän niin kuin ehkä maalta tänään. Tänään puhuttiin siellä tota nurkassa siitä, että molemmat ollaan maalta. Niin, kyllä. Semmoinen tota, jalat maassa, vaatimattomista oloista ponnistaminen ja, mm. ja semmoinen niin elämänmakuisuus varmaan henkiimeistä. meistä. Joo, kyllä mä uskon, että sieltä maalta lähtee aina se semmoinen tietty, tietty asenne, että siellä kuitenkin tehän paljon peltotöitä ja, mm. ja niin kuin ainakin itse olen paljon vertänyt myös aikaa yksinkin ihan omissa mm. oloissa, että, että on sitä itsenäisyyttä oppinut siellä ja mm. että myös siitä, että mitä, mitä vanhemmat on antanut, niin varmaan se semmoinen just, että kokeile ja katso mm. mitä tapahtuu, niin semmoinen asenne on sieltä tullut vahvasti. Niin. Ja sitten en, en voi niin kuin olla mainitsematta tätä tätä niin kun teemaa tästä niin kun elämän lopullisuudesta. Et sehän liittyy monesti tähän merkityksellisyyteen. Mm -hmm. Mä en tiedä, minkä takia mä, minä nyt näinä aikoina... Aika moni mun, mun vierellä oli ja tunnistaa sen, että aika monesti nousee niin kuolemaan ja tämmöiseen liittyvät teemat esiin. Vaikka ei, nyt lähiaikoina ei ole kukaan nukkunut pois. Isän kuolemasta on meillä on molemmilla itse asiassa viisi vuotta. Oh, joo. Musta oli hieno tarina siitä, mitä sitten tota sun isä niin viimeisenä asianaan ennen kotoa sairaalaan lähtiessä? Siitä voisit kertoa. Joo, joo, isä sairasti syöpää ja aika niin kuin lyhyellä ajallakin sitten tuli se loppu, mutta hän sai olla tosi pitkään kotona, että sitten varmaan joku ehkä puolitoista viikkoa vain sairaalassa. Mutta sitten kun hän siellä istumaalaistalon portailla laittanut kenkiä jalkaan, kun lähti sitten sinne viimeiselle sairaalareissulle, niin sanoi, että No nythän voi lähteä tuohon ruohonleikkuriinkin ne öljyt, että äiti pärjää. Niin. <laughs> se on minusta hirmu koskettava. Se on niin. niinku, se on, tota, siinä on niinku ironiaa, mutta sitten toisaalta siinä on niinku sitä huolenpitoa. Ja siis näin niinku tekniikan ihmisenä sanon, niin ruohonleikkuri ei tarvitse ihan joka vuosi öljyä vaihtaa. Että moni varmaan ei vaihda ikinä. Mm. jos semmoisenkin asian tekee... Niin. Mitä ei oikeasti tarvitse tehdä niin, niin. Niin kuin huolehtiakseen. Että mä uskon, että sen takia se saattoi olla tärkeä asia, koska se on juuri semmoinen asia, että, että jos sekin on tehty, niin sitten on kyllä niin kuin kaikki olla. <lacht> niin, hän pystyy rauhallisin mielin lähteä. Niin. Ehkä hän ajattelee, että äiti sitten pärjää niin kuin loppuelämänsä niin. nyt ruohonleikkurin kanssa. Että ei tarvitsisi enää vaihtaa. Niin, varmastikaan niin. ei tarvi, niin. Kyllä. Se on tota, se on hieno ja se kertoo ehkä tästä niin kuin, ä, meidän tavallaan ehkä varmaan molempien niin kuin, vähän syvällisestäkin luonteesta tässä, mitä liittyy työelämään ja näihin teemoihin. Mm. Että, että tota, toisaalta uskaltaa puhua siitä ja toisaalta näkee tärkeäksi, niin. että nämä teemat on tärkeitä. Kyllä ja yleensä tuo, kun nyt on uskaltamisen nostit esille, niin kyllä mun mielestä pelko on just nimenomaan se, mikä tukahduttaa ihan hirveän paljon sitä mm. tekemistä. Että se vaan, mitä enemmän uskaltaa kohdata ihmisiä mm. ja nostaa asioita esille, niin kyllä sillä saavutetaan aina paljon enemmän. Niin. Ja sitten taas toisaalta, minusta se kontrasti on tärkeä sen takia, että monissa organisaatioissa jäätään pyörimään jotenkin niin kuin mitättömien asioiden äärelle. Mm. Asioiden, niin kuin suuruusluokka suhteessa siihen, mitä muuta maailmassa tapahtuu, niin on täysin mitätön. Niin. Ja sitten, Niistä tehdään kuitenkin elämää tärkeimpiä asioita. Pyydetään ihmisiä ylitöihin tai venymään tarpeettomasti muuten, jos jonkun asian tähden, joka ei oikeasti ole edes tärkeä. Mm. Ja sitten unohdetaan välillä, että itse asiassa elämässä on paljon tärkeämpiä asioita. Mm. Ja, ja niin kuin esimiehinä ja, ja ystävänä ja, ja naapurina ja, ja kumppanina, niin niin tota, jotenkin itse toivoisi, että osaisi erottaa isot asiat pienistä. Mm. Joo, toi on kyllä oikein hyvä. Ja pitää aina se ihmisyys siellä keskiössä niin. just nimenomaan. Ja siitä varmaan se merkityksellisyyskin tulee. Mm. Että vähän niin kuin arvo, mikä on arvokasta tai mikä on arvo, niin sehän kuvastaa sitä, että millä on arvoa mm. enemmän kuin jollain toisella. Niin. niin. merkityskin varmaan on sitä, että mikä asia on merkittävämpi kuin joku toinen asia. Ei niin, että kaikki jotenkin samalla tasolla. Koska mm. sittenhän millään ei ole mitään merkitystä eikä millään ole mitään arvoa, jos kaikki on vaan samanlaisia. Niin. Vaan varmaan asioita, jotka on arvokkaampia kuin toiset ja merkityksellisempiä kuin toiset. Kyllä ainakin täytyisi olla. Niin. Mun mielestä ne olisi ainakin hyvä tunnistaa just siinä ihan omassakin elämässä ja myös siellä yrityksessä. Niin. No, me ajateltiin siis, että, siis hy, hyvät kuulijat, mm. <laughs> niin, niin, tota, ää, meidän podcast-sarjan aikana käsitellä tällaisia teemoja kuin kuunteleminen ja luottamus ja merkitykselliset keskustelut ja, ja tota, kutsua yksi kerrallaan niin aina jotain ihmisiä vieraaksi juttelemaan tänne niistä asioista meidän kanssa, mm. samalla tuottaa niin kuin Kuulijoille verkkoon sitten sisältöä, jota voi sitten tota, käyttää oman pohdinnan tukena. Mm. Ja varmaan niin kuin yksi, yksi niin kuin arvo lisää on tässä se, että tällöin kahdestaan tai kolmesta aika intiimistikin niin kuin höpötellyt keskustelut, niin niihin ei oikein helposti pääse mukaan. Että jos me kutsuttaisiin ne 50 ihmistä tuonne niin auditorioon tai jonnekin tuonne esityislovan viereen kuuntelemaan meitä, niin ei se olisi niin kuin sama. Juttu. Ei me pystyttäisi yhtä lailla menemään niin syvälle niihin teemoihin. Mm. Että nyt me niin jotenkin päästään syvälle, mutta mahdollistaa myös sitten se, että, että moni muukin on kuuntelemassa näitä keskusteluja. Tiedänä, onko se nyt hyvä vai huono? Mutta... No, kyllä me toivotaan tietenkin, <laughs> että se on hyvä asia. Niin. Jos pystytään jotakin ja saamaan, että jos vaikka nyt siellä rauhallisesti lenkillä kuuntelet, niin saat jonkun oivalluksen, niin sehän on aina hieno asia. Joo. Te, tota, mähän tiedän, miltä sun ääni kuulostaa, koska mm. mä oon kuunnellut näitä sun videoita ja muita, mm. mutta sä et tarvitse tietää niinku, yhtä, että miltä tää, niinku, onko tämä niinku, miellyttävä ääni kuulijalle. Se on kyllä kiinnostavaa nähdä ja sä niin, palautut. Sun ääntähän on tosi miellyttävä kuunnella. Että, jos sä <laughs> niinku, lukisit iltasatua, niin sehän <laughs> niinku, olisi <laughs> tosi hienoa. Voisi tehdäkin sen podcastin loppu. että niin nyt tehdään iltasatua. Minnan iltasatua. <laughs> Että sitten jos on lenkiltä en tullut kotiin ja on sille vähän, että no niin, tässä voisi pikkuhiljaa vetäytyä yöpuoleen, sitten vielä laittaa vähäksi aikaa pauselle, käy hampaat, vaihtaa yövaatteet päälle ja sitten kuuntelee vielä Joo, niin kuin rauhallisen sadun siihen loppuun. Niin... <hah> Voi Voi taas <tuudittautua hah> sitten sille. Joo, ehkä me tehdään semmoinenkin. Pitäisikö meidän tehdä? Me otetaan tähän varmaan palautetta ja palautetta sitten. Kyllä, kyllä. Joo, ja mitään, tämähän on sillä lailla jännää ruveta tekemään sun kanssa tätä, koska Tähän, tähän niin teemaanhan kuuluu, että tätä ei suunnitella, mm, mm. että me ei ole mikä se julkaisualusta on eikä. On no mm. hyvä, että olet ladannut jonkun softan sun koneelle. Olen ladannut softan ja olen kyllä katsonut vähän niitä alustoja että on mulla jotain ajatusta, mutta, mutta joo, ei olla suunniteltu ihan loppuun asti. Ihmisten kohtaamiseen liittyy jotenkin tosi olennaisena osana se, että miten me osataan kuunnella toisiamme. Ainakin se, että kun itse on pitkään IT-alalla toiminut, niin siellä on enemmän sitten saattaa olla introvertimpiä ihmisiä, jotka ei siihen semmoiseen säkenöivän keskusteluun lähde niin nopeasti mukaan. Että se että jos on vaikka niitä kahdenkeskisiä tilanteita, että keskustellaan jostain hyvinkin syvällisesti, niin se, että minun täytyy pystyä olemaan hiljaa tosi pitkä aikaa, että se toinen voi niin miettiä sen ajatuksen loppuun ja pystyy sanomaan sen. Mun, tota lankomies on joskus sanonut, että huono esimerkki, ei ole hyvä esimerkki, mutta <laughs> kerron silti, että minusta tai yksi räikeimmistä esimerkkeistä niittyen kuuntelemiseen on se, kun toimisjohtaja on sanonut, että, että tota, minun ovi on sitten auki tahansa, kuka haluaa jutella, että tervetuloa tänne. Mm. Ja siinä se. Ja, niin. ja ei, ei tota, ollenkaan ole itse tulossa vastaan ja, ja sitten kuitenkin sanoa julkisesti, että, että kyllähän minä olen sanonut, että, että minun luoksen voi tulla juttelemaan koska tahansa, niin, niin mitäs ongelmaa tässä on? Ihmiset vaan nyt eivät näytä kokevan tarvetta, koska kukaan ei ole tullut. Minusta kuuntelemiseen liittyy niin vahvasti se, että tehdään se tilanne mahdollisimman helpoksi sille ihmiselle ja tullaan vastaan. Asetetaan se ihmisen tasolle. Ja Ollaan häntä varten siinä tilanteessa. Kyllä. Ja toi vastaan tuleminen, että, että se, että kyllähän nyt se on hirveän pelottava mennä. Niin. Et sitä niin aina miettii, että onko mulla nyt niin tähdellistä sanottavaa hänelle. Mm. Mutta se, että miten mä itse olen tehnyt töitä silloin, kun noissa IT-firmoissa olin, niin mulla oli työpiste. Yleensä aina jossain ihan keskellä avokonttoria tai sitten mä istuin taukotilan sohvalla paljon. Onneksi pystyn keskittyä niin hyvin töihin, että mua ei se semmoinen hälinä haittaa yhtään. Mm. Mutta sitten jos jollain mulla jotain asiaa, ihan, siis joku tosi pienikin asia, yleensä mm. ne oli hirveän pieniä asioita, mistä tultiin juttelemaan, niin se, että hän ehkä kokee sitten itsensä, että, että hän on kuunneltu ja mm. hän on tärkeä. Ja, ja toi, toinen ihminen haluaa kuunnella minua, mm. sekin on niin. aika tärkeä tunne. Kyllä. Tavallaan, että pitää tehdä niin kuin se kuunteleminen, tai... Mahdollisuus lähestyä toiselle mahdollisimman helpoksi ja matala kynnys siihen, niin, niin siihen varmaan liittyy se, että pitää tota, oppia tuntemaan se toinen ihminen, että, että sitten se ihminen tietää, että mistä toi ihminen tulee, käyttääkö se mun sanomisia hyödyksi, miten se reagoi, jos mä tuon jonkun hankalan asian, miten se reagoi, jos mä tuon jonkun henkilökohtaisen asian. Minkä, mitä se, miten se reagoi, jos mä kerron jostain joka jolle ei tarvitse tehdä mitään? Vähän niin kuin saatetaan tiedoksi. Mm. Ja sitten vasta, kun sillä ihmisellä on niin kuin monia kokemuksia siitä, niin, niin tota, sitten siihen varmaan rakentuu se luottamus. Se on mm. varmaan kuuntelemisen suhteen niin kuin tosi tärkeää, että hölöttääkö se ihminen nämä jollekin vai... Ja sitten tietysti toinen, että... Alkaako se etsimään ratkaisuja siihen mm. sun asiaan, koska monesti ei tarvitse mitään. Riittää, että, että tulee kuulluksi, mm. että joku, joku kuuli sen, mitä, sä, mitä sulla on mielessä. Ilman, mm. että se tekee asialle mitään, ilman, että se alkaa ratkaisemaan sitä sun puolesta. Se saat sanoa sen ääneen. Niin, ja siitä kohtaamisesta jää just semmoinen hyvä mieli. Sekin riittää monesti. Mm. Mm. Onko sulla itellä sellaisia kokemuksia, että, että jos sulla on joku asia, jonka sä haluat niin kuin sanoa ääneen, niin minkälaisen ihmisen sä valitset siihen tilanteeseen? Osaatko sä jotain niin luonteenpiirteitä listata? No joo, kyllähän, jos mulla on vaikka joku idea, niin kyllähän mä tietenkin haluan kertoa sen semmoiselle ihmiselle, että mä tiedän, että hän lähtee jalostamaan sitä idea eteenpäin. Että se tietysti riippuu vähän sitä ideastakin, että minkälainen se on. Mutta, mutta yleensä se, että, niin, että joka tarttuu siihen ja on ehkä tietynlaista semmoista hulluutta myös omaa, että pystyy lähteä käsittelemään sitä eteenpäin. Hmm. Hmm. Mä tässä mietin itse samaa, että aika harvoin sitä haluaa omaa haurasta pientä ideaansa lähteä työntämään jollekin sellaiselle, jonka tietää, että se kritisoisi sitä. Joo, just toi, että jos sieltä heti tulee se, että et no ei, tuo mm. ei varmasti onnistu. Tai sitten on myös sellaisia ihmisiä, jotka kausit reagoi, mm. Niin ei välttämättä sellaisellekaan halua kertoa. Niin. Mutta joo, ehkä tuo kritiikki on, on myös se aika ikävä. Tavallaan silloinhan sä oot niinku, jos sä oot semmonen, joka koko ajan esittää omia mielipiteitään, ja yrittää löytää ehkä jotain huoneja puolia toisen ideoista tai sanomisista, niin, niin et, et sä niin kuin montaa kertaa jaksa tulla sitten mm. sen uuden idean kanssa sellaiselle, kun sä tiedät jo, että no tää ei nyt varmaan tästä paljon etene, mutta mm. ja sit sä miettimään, että no kannattaako mun tätä sanoa, jos tästä ei mitään hyvää kuitenkaan seuraa, tai että tää, tää, mä en saa tälle tukea, Onko se niin kuin, kuitenkin sitten pois mielestä, että nyt mä oon tämän sanonut, auttaako se, vai sitten etsikö se jonkun semmosen, joka osaa siihen sen viestin tai sanoman tai sen sun mielen päällä olevan asian niin ottaa vastaan. Mm. Ehkä nyt kun tätä ääneen miettii, niin, niin toi on varmaan mulle henkilökohtaisesti tosi tärkeä, että sen kuulijan pitää osata olla kun mä puhun. Niin, niin. osata no. ottaa vastaan se. Niin, niin. kuulostaa vähän itsekkäältä. Mutta, mutta tota, toinen vaihtoehto on, että jos toinen ihminen ei osaa olla eikä kuulla, niin sitten mä en sano tai sitten mä menen jonkun toisen juttu Niin, Toike on just, että jättää sanomatta. Niin. Se on varmaan aika yleinenkin. Mm. Mm. Ja mitä kaikkea siinä sitten menetetään. Niin. Ja sitten työpaikalla, kun mäkin olen ollut esimiehenä kymmenillekin ihmisille kerrallaan, niin haasteeksi tulee se, että tavallaan aika nopeasti pitää pyrkiä luomaan jokaiseen ihmiseen sellainen henkilökohtainen suhde, että sitten jos on joku asia, mikä pitää sanoa ääneen, niin se ihminen kokee, että hän voi tulla sen sanomaan. Mm -hmm. se yleensä vie aika paljon aikaa. Se ei synny niin kuin jotenkin hetkessä, eikä, et, eikä niinku yhden kahvikupin äärellä, mm -hmm. eikä jotenkin kehityskeskusteluissa No ei, ne on juuri niitä pieniä kohtaamisia, niin. mitkä tapahtuu helposti. Ja sitäkin mietin tuossa nyt sitten, että mitä se ihminen sanoo, että monestihan pelätään sitä, että jos, se, jos vaikka hän sitten valittaa asioista, että se on aina sellaista kritisoimista ja että eikö mikään ikinä ole hyvin, mutta kyllä mä koen sen myös niin, että, että se valittaminen on välittämistä. Mm. Että et, et jos se on se ilmapiiri sellainen, että mistä ei oikein saa sanoakaan, niin se menee ja kukaan ei kuuntele eikä varsinkaan vie niitä asioita millään tavalla eteenpäin, niin sitten se tulee se välinpitämättömyyden kulttuuri sinne. Ja mm. aina sitä valittamista siellä yrityksessäkin on, mutta kyllä se tietyllä tavalla on välittämistä. Niin. Joo, ja jos mennään noihin nuoriin hetkeksi, niin, niin tota, mä oon tavannut täällä Jyväskylässä niin nuoria opiskelijoita, jotka on siis 20-25, lähempänä 30, niin, niin joitakin semmoisiakin nuoria, jotka sanoo, että he ei ole koskaan käyneet keskustelua toisen ihmisen kanssa. Tai että tämä oli ensimmäinen kerta, kun joku Kuunteli, tai hän, hän puhui jonkun kanssa. Mm. Ja se on tietysti, jos se kuvaa tätä meidän yhteiskuntaa, tällainen. Nyt puhutaan paljon näistä, näistä tota sote-asioista ja hoidosta ja kaikesta muustakin, että, että meitä, meidän yhteiskuntaan ja kaikkea tekemistä niin leimaa tehokkuus ja kiire. Että onko esimiehellä niin kalenterissa kolme tuntia aikaa keskustella jonkun ihmisen kanssa? Mm. Onko, se niin kuin, onko se järjestettävissä? Onko se mahdollista? Ja jos ei ole, että sitten ne on niin vartin tämmöisiä teho-keskusteluja tai yritetään sulla monta semmoista lyhyttä keskustelua lyhyen aikaan ja jotenkin yritetään siinä sitten jotenkin tavoittaa se ihminen. Katsotaan niin, joka tuota lomakkeesta kysymykset. Jo. Niin, pahimmillaan. Ja kirjataan vielä sitten niin. niitä lomakkeisiin. Niin. Siinä ollaan kyllä jotain hukattu, jotain olennaista tästä mm. niin kuin, kuuntelemisesta ja keskustelusta. Että, että en mä ainakaan niin kuin, tiedä yhtään hyvää keskustelua, jota olisi auttanut se, että välillä katsotaan kelloa. Mm. Tai että tehdään muistiinpanoja mm. niin kuin siitä. Se, se niin kuin mitään suurempi loukkaus on, että, niin että käydään tässä keskustelua, ja sitten sä avaat läppäri ja rupeat siinä tekemään muistiinpanoja. No joo, siis läppäri on pahin. Sitä mä mietin, että kyllä... Ehkä se, että joskus on hyvä kirjoittaa jotain, ehkä vihkoa, että jos, mm. jos antaa vaikka lupauksia, niin. mitä haluaa tehdä, mutta se läppäri on kyllä pohja. Niin, kyllä. Sehän tulee sen väliin. Niin, kyllä. Mm. Ja, Jos nyt vaikka oma, ajattelee vaikka omaan lapsen kanssa keskustelua, niin jos siihen välineet muistiinpanovälineet ja mm. alat tekemään kirjauksia, niin eihän mm. se niin kuin... niin, eh, niin. Eh, niin, no ei, se on totta. Niin ainakin se lasten kanssa, niin kyllä nyt on... Tai kiinnitän tosi paljon huomiota siihen, että laitan sen puhelimen mm. välittömästi pois, niin. jos jollain asiaa, niin heti, heti niin. puhelin pois. Niin, ja sit siitä varmaan tulee niinku aika herkästi semmoista tarkoitushakuista, mm. jommalla kummalla on, esimiehellä esimerkiksi tai vanhemmalla tai jollain muulla, niin on taustaajatus, että miten sä haluat tämän keskustelun menevän tai mitä sä haluat siitä ulos. Mm. Ja jos sulla on sellaisia taustaajatuksia, niin kuunteleeko sitten oikeasti sitä toista? Niin, niin. niin Oletko sinä vapaa heittämään ne kaikki ennakkoajatukset jotenkin romukoppaan ja oikeasti kuuntelemaan, että mitä sillä toisella mm. on? Vai mm. ootko se miettinyt jo, että tämän viestimän nyt haluan sanoa ja tästä mä haluan nyt keskustella ja oli, tuli mitä tahansa? Mm. Meillä tota. On. Nyt kolmas luokkalainen ja hänelle valitaan nyt sitten tota kieliä, oma niin mahdollisuus ottaa lisää kieliä. Hän on tosi hyvä kielissä. Sitten oli vaihtoehtona neljä eri kieltä siinä hänen koulussaan. Ja me vanhemmat sitten keskityttiin pohtimaan sitä, että mikä on niin kuin, mistä olisi ehkä eniten hyötyä. Mm. Kunnes sitten viimeisessä keskustelussa, juuri ennen kuin ne valinnat. Piti antaa eteenpäin sinne koululle en syksyä Me Mea sanoi, että tä iskä, teettää nytkin tämä koulu niin paljon hänelle työtä, että hän ei haluaisi ottaa mitään lisää kieltä enää ollenkaan, mm -hmm. vaan keskittyä siihen, mitä nyt on. Joo. Oli se varmaan sen sanonut aikaisemminkin tai tuonut esiin? Tai jotenkin se oli sieltä rivien valista varmasti olisi ollut luettavissa? Tai ainakin, jos hän olisi pysähtynyt siinä kuuntelemaan. Niin. Mutta me aikuiset oltiin keskitytty niinku siihen pohtimaan vaan eri vaihtoehtoja. Ei ollenkaan niinku siltä kannalta, että mit mitäänkö hän itse tästä ajattelee. Niin. Ja lopulta niin. sitten ei valittu mitään, tietenkään. Joo. Hän on hyvin tunnollinen koulun kanssa ja haluaa tehdä sen hyvin. Ja jos tästä olisi tullut tavallaan, vaikka me ajateltiin, että se on hänelle mukavaa. Jos se mukavuuden hinta on sitten se, että... Että rupeaa uuvumaan sitten koulutyön alle, niin ei siitä sitten välttämättä voi hävitä kaikesta tekemisestä se hauskuus ja mukavuus. Mm, kyllä. Se on just noin ihan sama tilanne, oli seiskoluokkalaisen luokkalaisen tytön kanssa, kun heillä oli nyt jotain valinnaisaineita, täytyy valita joku 9 luokalle asti tai näin. Sitten oltiin jossain vanhempaa illassa ja mulle siellä jotkut vanhemmat tulikin puhumaan, että että mitä hän se nyt ottaa ja, ja nyt pitää miettiä tarkkaimman, että en ole niin kuin, ollenkaan tätä no. ajatellut, että mä luotan siihen, että hän, hän itse kertoo, mitä hän haluaa opiskella. Tuossa yhtenä iltana niitä sitten mietittiin ja hän sitten vähän halusi parrailla ajatuksia, mutta sanoin, että kyllä on kannattaa se silleen ottaa, että, että se on kuitenkin aika rankkaa toi koulunkäymmin ja opiskelu. että otat sinne sellaisia, mikä tuo sulle jotain niin kuin energiaa ja mistä sä nyt tykkäät. Että hmm. et sitten näin yli näen enää muista, että mitä valinnaisaineita hmm. sulla oli. Että ehkä ne saattaa jotain suuntaa antaa elämään, mutta voi olla, että ei. Hmm. Et jotenkin just se, että, että toisi sitä sellaista energiaa ja olisi mukavaa, niin hmm. se on aika tärkeää. Niin. Hmm. Ja tämän, tässä kohtaa se niin kuunteleminen, niin me, minusta se on, ollaan niin aika lailla ytimessä silloin, että kysymyshän silloin ei ole se kuulijan mielipide tai ajatus, vaan mm. kuuntelemisella on tarkoitus tavoittaa jotain, että mitä sillä toisella on se sanottavaa ja mitä se toinen ajattelee. Niin, just nimenomaan ehkä sitäkin, että mitä hän ei välttämättä uskalla sanottaa, mutta mitä hän ajattelee, jos hän mm. saa tarpeeksi sitten puhua ja kertoa niitä mielipiteitä. Niin, ja monesti jotenkin... Tuntuu siltä, että vanhemmat unohtaa sen, että se on oikeasti etuoikeus, että oma lapsi uskoutuu sulle tai kertoo mm, No kyllä. Ja sitä pitäisi osata vaalia, että niitä kaikkia, jotta sitten se jotenkin säilyy. Mm, mm. siis varmaan tullaan tämän podcastin sarjan aikana niin monestikin puhumaan lapsista, mutta, mutta tota, esimerkiksi viime viikolla... Niin, niin tota, me räkäytettiin mun toiseksi vanhemman pojan kanssa, niin hänen saamistaan tuntimerkinnöistä, mm. jotka olivat siis niin kuin, niin kuin ihan huvittavia. Hän ker kertoi siitä, mikä oli nyt viimeksi tullut, mikä oli siis ihan jotenkin minusta huvittavaa ja naurettavaa, eikä siinä ollut mitään siis väärää, eikä pa mitään, mm. niin kuin ei ollut tehty missään pahan suopaisuudessaan. Eikä, ne lop, eikä siitä seuranneet niin asiatkaan ollut mitenkään jotenkin vakavia, vaan se oli myös tällainen ehkä huvittavaa. Niin. Ja ehkä kertoo enemmän siitä, että opettajalla on ehkä, opettaja on väsynyt, sanotaan niin. nyt vaikka näin, että, että sitten pienikin asia saattaa vähän ärsyttää. Niin. Sitten kun sille niin jotenkin huvittuneesti nauriskeltiin, niin sitten hän ylti kertomaan kaikista muistakin Mm. saamista huomautuksista, Joo. jollekä yhtään vähän kepeästi nauriskeltiin näin jälkikäteen. Mm. Mitäpä sillä on merkitystä enää? Parempi mieluummin niin osata nauraa sille, kuin tuomitsevasti sitä niin, käsit. Kyllä. Ja kyllä. Sitä, sitä keskustelua käy, käy, käydessäni siinä niin ajattelin, että, että onpa tämän kivaa. Että eihän, entä ei tarvitse olla vakavaa ja, ja tota, sitten kun seuraavaksi tapahtuu jotain, ainahan tapahtuu jotain. Mm poika-lapsien ollessa kyseessä, niin aina välillä aina sattuu kaikkea. Niin tota, jos me pystytäänkin tässä hengessä jotenkin niin kuin vähän sivusta seuraten keskustelemaan niitä juttuja. Ei silleen, että oliko tää nyt menikö väärin vai oikein, mitä on kotona opetettu ja miten mm -hmm. käyttänyt. Mm -hmm. niin ei lähetä sille tielle ollenkaan. Mm -hmm. Vaan niin kuin pohditaan, mikä asia johti mihinkin ja mitä ehkä ensi kerralla ja ja samaa se. Mulla on tota, Hyvä kollega Petteri Mustalahti aina välillä sanoo omista jalkapallovalmennuskokemuksista että, että tota, jos se jalkapallo ja junnu siellä kentällä hölmöilee jotain, niin ei sille tarvitse huutaa sieltä kentän laidalta, että, että nyt taas hölmöilit siellä. Mm. Kyllä se tietää ihan itse. Niin, kyllä. Sitä on turha mennä pukukoppiin kanssa kertomaan, että mm. huomasitko, kun siinä kohtaa tuli vähän hölmöintöä. Mm -hmm, kyllä se sen mm. tietää. Mm. Niin sama juttu mä oon ajatellut vähän noissa lapsenkasvatusjutuissakin, että yleensä kyllä tietää ihan hyvin itsekin. Sitä on turha alleviivata elää. Joo, kyllä. on kaksi teinityttöä mun mielestä ei, heille ei tule semmosia niin merkintöjä, mutta kyllähän nekin kaikenlaista välillä kapinoi siellä. Ja mä oon käynyt ihan samanlaisia keskusteluja, että kyllä mä varmaan semmoisen pienen anarkismiin aina välillä kannustankin. Niin. Että koska se, että välillä ne on vähän kohtuuttomia ne tilanteet ja niin. muutetaan mutta mä oon sen ajatellut niin, että, että jos me pystytään tuommoista asioista just avoimesti puhumaan, niin he pystyy kääntyy mun puoleen sit, jos tulee oikeasti joku tiukka paikka, että ne tietää, että mä en heti tuomitse kaikkea. Kyllä, juuri näin. Ja sit, kun ne tietää, että niin sä sanoit, että poika lapsille sattuu mm. ja tapahtuu. Kyllä joskus tämmöiselle keski-ikäiselle naisillekin sattuu <tos> ja tapahtuu, että kyllä mä heillekin kerrot että ei, ei se Äidinkään elämä nyt niin täydellistä ole, että niin. välillä vähän kohdelletaan. Niin. Niin. Ihmisiähän me ollaan just se, että, että ihmisyyteen kuuluu kaikki tämmöiset asiat. Niin, kyllä, kyllä. Ehkä siinä menee, se menee varmaan just noin päin, että, että tota, sitten kun itse jotain mokaa tai tekee mm -hmm. asian huolimattomasti tai tota, ajattelemattomasti tai tai sattuu jotain, niin ehkä niitä pystyy sitten noita tilanteita hyödyntämään myös toisinpäin, että niin kuin sä sanoit, niin lapsetkin sitten huomaa, että, että ihmisiähän tässä ollaan. Niin. Ja varmaan ja. tuolla työpaikoilla samoin. Minulla mm. on yksi valmentaja tuttava kollega, joka, tota, joka sanoi, että kun hän tota, aloittaa uuden joukkueen kanssa, niin sitten kun siinä kauden mittaan tulee ensimmäinen tilanne, että jotain, joku peli vaikka hävitään sen takia, että valmentaja on ainakin osasyyllinen, niin hän aina muistaa ottaa sen esiin. Käyttää tavallaan ensimmäisen mahdollisen tilaisuuden kertoakseen niille pelaajille, että hei, tämä teijä ei kautta tästä välittää, että tämä oli mun mukaan. Mm. Että mun ei olisi pitänyt toimia näin. Joo. Jotta siihen syntyy niin heti jotenkin, mitä nopeammin, niin kuin hän totesi, mitä nopeammin se... Joukkue huomaa, että valmentaja on ihminen ja ihan samalla lailla vastuullinen, kykenevä myöntämään virheensä ja haavoittuvuutensa. Mm, niin sitä mm. paremmin siitä sitten se joukkuekin ymmärtää, että, että samalla lailla meidänkin pitää suhtautua niinku virheisiin ja kyllä, kyllä. asioihin kokeiluna. Ja mm. välillä joku toimii ja välillä ei, mutta että sitten jos, niinku, jos tekee suuremman virheen, niin sitten käsi ylös virheen merkiksi. Mm, mm. Ihan samaa mieltä on tuosta ja ihan samanlaisia kokemuksia on, että ihmiset, jotka pystyvät tuolla tavalla myöntämään sen oma vajalaisuutensa, niin hmm. kyllä heidät hyväksytäänkin paljon hmm. paremmin. Minun on no, no vielä tähän pakko kysyä tästä teemasta, että tuntuu susta itsestä, että sun on helppo puhua, kertoa, että miltä susta tuntuu tai mikä asia sua painaa mieltä. No kyllä, mun mielestä. Mun on Helppo. Ja mä aika paljon sitä teenkin. Et se on ehkä, ehkä just sitä, että se avaa sitä tilannetta niille muille. Ja se tietysti helpottaa sitten aina, aina niin kuin minuakin käsittää omia juttujani. Joo. Musta tuntuu, että mun ei ole kovin helppo. Aa. Tämä mun pitää vielä jotenkin opetella, opetella sitä ehkä lisää. Mä oon jotenkin varmaan kasvanut sellaiseen niin kuin selviytymisen kulttuuriin, mm. että ja sitten toisaalta ymmärrän sen, että asiat niinku tulee ja menee. Joten mm. jos nyt joku on mielenpäällä sillä hetkellä, niin mä en ehkä välttämättä koe sitä niin tarpeelliseksi nostaa just siinä esiin, kun mä tiedän, että huomenna tämä on niinku jo mennyt. Niin. Ei niin. tässä ka, ei kaikkeen kannata jotenkin niinku takertua ja mm. tehdä mm. isompaa numeroa siitä. Mutta sitten taas välillä Varmaan toivoisi, että, että varmaan olisi helpompi mennä eteenpäin ja heittää se asian jotenkin syrjään kuin niinku vaan niinku sanoisi, että joo, tämmöinen asia mulla on nyt tässä on vähän mm -hmm. mielen päällä ja tämmöistä on pohtinut ja se ehkä se prosessointi helpottaisi. Joo, kyllä se mulla ainakin toimii niin, että, että jos mä kauheasti pinnistelen, että mä en jostain asioista kerro, vaikka ne muovaa vähän vaivaa, niin sitten ne vaan kertyy ja kertyy mm -hmm. ja sitten se malja menee yli. Ja, mm -hmm. Sitten se ei ole hyvä tilanne olla. Niin, kyllä. Mm. Se on varmaan semmoista, niin kuin, vähän voi olla niin kuin, fyysisen oloistakin itsestään huolta pitämistä, että, että tota, osaa puhua. Mm. Ja se on kyllä semmoinen mulle varmaan elämän niin elämänmittainen läksy, että oppisi siinä olemaan parempi. Onneksi se on ihan mahdollista ja näitä elämänmittaisia läksyjä täytyy ollakin itsellään koko niin. ajan. Joo. Niin, kyllä. Ennen kuin sitten, kunhan korjaa uniolat, niin Vielä <tämmöinen> oikeastaan tuosta kuuntelemisesta mä mietin vähän aikaa sitä, että, että no se liittyy varmaan noihin muutoksiin myöskin, että aina kun yritykset tehdään hirveän iso muutos, niin sehän on perinteisesti sellainen, että se on jossain kopperossa mietitty ja, ja valmisteltu ja sit se niin kuin ns. sanaan, mitä mä vihaan ihan hmm. hirveästi. Hmm. Niin kuin tiedät, niin, niin koska kuitenkin se aika, mikä käytetään ihmisten kuuntelemiseen, niin se on vakio, mutta käytetäänkö se ennen sitä, että tavallaan keskustellaan siitä tulevasta muutoksesta yhdessä vai onko se sitten sitä emotionaalisen myrskyn hoitamista jälkikäteen mm. kaikenlaisissa erilaisissa tilanteissa, niin se käytetty aika on mun käsityksen mukaan kuitenkin vakio. Mm mutta se, et kuinka paljon siinä on rikottu sitä luottamusta, jos se menee siihen tulipalojen sammuttamiseen. Niin. Kyllä ja toi... sekin vielä, että se käytetty aika ei tarkoita sitä, että joku johto kuuntelee tulipalojen aikaan, vaan se on sitä yleistä märehtimistä, mitä ihmiset tekee tuolla kahvipöydissä ja muualla, ja silloin ne ei ole ollenkaan tuottavia. Niin. niin. Joo, tähän siis äärimmillään. Mitä kaupungilla tai virallisissa yhteyksissä käytetään tämmöistä kuulemistilaisuutta, että, että päätös, joka on jo tehty, niin sitten, niin kun, Koska laki sanoo, niin kutsutaan kaikki paikalle niin, että ne voi sanoa, että mitä mieltä ne siitä asiasta on. Ja ne ehkä kirjataan Aa. jonnekin ylös ja sitten tämä kuuleminen on niin kuin käyty. Niin just. Tai, tai, niin, todella järkevältä. Niin, siis ei ollenkaan järkevää. Mutta anyway, sitten toi ää, muutos muutosviestintä tai muuta, niin ne, sehän niin alustetaan jo niin paljon aikaisemmin. Että millä lailla yleensäkään yrityksessä on opittu ja osattu ke kertoa asioista. Mm. Musta tuntuu, että jokainen yritysjohtaja tai, tai esimies niin pitäisi harjoitella jo etukäteen sitä, Luoda se ympäristö jo valmiiksi, että sitten kun tapahtuu jotain merkittävää muutosta, niin sitten on tavallaan semmoinen niin kertomisen kommunikoinnun alusta jo valmiina. Kyllä, nimenomaan. Että sitten mm. siinä vaiheessa, kun jotain merkittävää tapahtuu, niin jos sitten ruvetaan harjoittelemaan niin kuin dialogia, mm. niin sitten ollaan pielessä. Kyllä, joo se j... on se luottamuksen rakentaminen. Niin, mm. mä juttelin tuossa joulualla, niin, niin lounalla, niin jääkiekko, valmentajalegenda Erkka Westerlundin kanssa. Mm. Ja hänen kanssa puhuttiin siis tästä valmennuksesta ja dialogista, monologista dialogiin tyylisestä valmennuskulttuurimuutoksesta. Niin hän sitten sanoi, että, että sitä niin dialogia ei ruveta harjoittelemaan sitten, kun tulee kriisitila. Mm. Että ei olla oikein puhuttu mitään ja kaikki menee hyvin. Ja tota, johtaja tai valmentaja kertoo, mitä tapahtuu. Ja sitten kun mm -hmm. tulee kriisitilanne, niin sitten yhtäkkiä otetaan porukka kasaan ja sanotaan, että käydäänpäs nyt tästä tämmöinen syvällinen dialogi. Siitähän ei tule niin yhtään mitään. Silloin sehän menee justiin toisinpäin. Että silloin kun tulee tiukka tilanne, niin sitten joku sanoo, että hei nyt rauhoitetaan, että tämä asia menee nyt näin, jatketaan hommia, nämä selviää, me kerrotaan heti lisää. Ja, ja, tota, ja, ja se on. Niin hyvin selkeitä ja yksinkertaisesti, mm. ei silloin ruveta hämmentämään pakkaa, että mitä te nyt tästä oikein ajattelette, kun mm. on nyt niin vaikeita tässä meillä kaikille. Joo, eihän silloin pysty oikein, ei kykene kuulemaankaan, varsinkaan kuuntelemaan yhtään mitään, että se niin. on hirveässä tunnekuohussa. Niin... Kyllä. Mm. Ja, ja tota, sitten taas tuolla yrityspuolella, niin mikäli semmoinen niin välittömyys... Siinä keskustelukulttuurissa on olemassa, niin eihän oikeastaan mikään muutos tunnu sen jälkeen kovin vaikealta, mm. koska vaikka niin on sitten helppo sanoa, että ollaanhan me ennenkin näistä selvitty. Niin. Ja nyt ollaan vaan niin kuin vähän tiukemmassa tilanteessa, mutta no worries, me ollaan varustauduttu tähän, me ollaan nähty tämä jo monta kertaa kootaan porukka yhteen ja aletaan töihin ja mennään eteenpäin ja sillä mm. siisti. Mutta sitten jos on joku yrityskulttuuri, joka on hyvin semmoinen niin ylhäältä alaspäin ja käskemiseen ja ylhäältä johtamiseen ja sitten tulee tuollainen niin tiukka paikka, niin ei, se, ei sillä oikeastaan sillä tiedotustilaisuudella niin kuin, ei voida parantaa tilannetta millään mm. lailla. No ei, ei sillä ole mitään merkitystä. Päinvastoin Niin, koska on... siitä ihmiset kuitenkin kaivaa ne kaikki semmoset puolet. Se on nähty niin monta kertaa, että sieltä sitä vähän niin luetaan, niin halutaan se ymmärtää. Aivan, mm. kyllä. Ja, ja yhteisöllisyyttä tai välillä niin näkee yritysjohdon niin vetoavan ihmisiin kriisilanteesta. No niin, nyt tarvitaan sitten kaikkien uhrautumista ja yhteispeliä mm. ja lässyn, lässyn niin kuin, Ei se törkeitä suorastaan tulla siinä hetkellä sitten mm. sanomaan, että nyt kaikki mukaan. Hmm. Kolla ollaan vuosikausia tehty tätä niin jotenkin, että me määrätään ja te Niin, ihmistä miksi? Niin, kyllä, keneikä pussi tässä nyt sitten pelataan. Hmm. Hmm. perheyrityksistä mä oon monesti nähnyt hyviä esimerkkejä siitä, että siellä, siellä tota, ihan aidosti käydään koko ajan dialogia ja kerrotaan, missä mennään milloinkin. Ja työsuhteet on pitkiä, hmm. ihmiset oppineet näkemään niin hyviä aikoja ja huonoja aikoja. Ja mikä vaikutus niillä on ja miten niihin suhtaututaan. Ja, ja huovanneet myös sen, että ensinnäkin niistä selvitään ja toisekseen jokaista ihmistä pidetään huolta. Mm. Ja jos tulee niin tiukka paikka, että joudutaan vähentämään väkeä, niin sit se ihan oikeasti tarkoittaa sitä. Mm. Sit se on mm. niin ihan jotenkin välttämätöntä. Että niin, että et, on vahvat perusteet. Niin, niin, niin, ja että tavallaan, että ei ole enää mitään muuta mahdollista. Niin. Tuossa oli kyllä hyvät elementit. Mm. tuommoiseen, niin että miten sitä ihmisten kanssa toimitaan. Niin, mm. kyllä. Niin, se on vähän, voi verrata perheeseen, että erotetaanko sieltä sitten heti, kun jonkun. Niin. niin, kyllä. Kyllä oma arkikokemus on kuitenkin se, että tota, kotiin voi aina mennä, että, mm. että, niin kuin, luulen, että, että tota, hyvässä yrityksessäkin niin, niin ihan samalla, vaikkei se ihan samanlainen, täsmällisesti kuin perhe, niin tota, kyllä se kuitenkin aika lähellä sitä on, että se tiedät, että no, kyllä musta siellä huolta pidetään. Mm, mm. Ne on kuitenkin sellaisia yhteisöjä, ihan, ihan mitä tahansa, että onko se urheilujoukkue tai mikä, niin ne on kuitenkin yhteisöjä, mikä koostuu ihmisistä, että ne lainalaisuudet on jotenkin samanlaisia kuitenkin. Kyllä, kyllä. Kiitos kun kuuntelit. Tämä on siis sarja podcasteja, jonka takana on Mika Korhonen ja Minna Liminka.